Ashkësia Islame e Republikës o so Kosovës ju prezentonë ligeratën me temë zeqati. Me dy insani mu këtë prapën dë njëtë o shkatë kjo një njeri që i sadokën dhe se zeqati mu dhe të këtë e Inna me ja këtë qëllë min një ibadihil ulemat Ja rabbi Osmannine i sani në ljëtë ne judi ne keri e mincie e kia ker hummet nur framargon ligeron movaaten efendi terna da terna da terna da la an fikum min ma razaknakum atni in vohi dhon me dhon fasnin me rsiq mollen pe çaso i pasunie po dhollzote ciau un dhon un e juve Në vëthom, për në thotë zhoti këtusi, se keni fitur ju atë fësuni, por unë një një hajë skjau këmë dhonë juve, e për sërpeqë asojnë atë fësuni skjau si këmë dhonë, unë juve, et me për muve për atohin, të vëthomë, et me për abohin të të të qëdojnë, në huve të të shalu, minë tëllë, për fara se e njëti e ehët e këmën mellë të, për fara se ju në zemë dekat dhe juve të juve jani mosohabetin ene mosmerron ene jon deka fallon por at me perbora se jon deka se kur jon deka fonitan ajo qe yekul rabb yekun rabb la akhra min ilahi qarib ai qe se yeb 10 sabogun e madhet E nëzhen dhe e ka të fatë, kur dhjen dhe e ka më marë Rappi e i Zotë i jem le vle o e kërë të li i le o e gjellin karibin Me konë se me le janë edhe në i ditë Edhe një kërë kërë të shkërë të më allonë me jetuë Thë e sëtë dhe ka atërë kështë në tonë sadokë Dhe e këmë i në salihin edhe ishë në bojë për një njërzë më të mirë Por... Këtë është atëherë me ju ljuhët Zotit, se për denju ehtër allahu nefësër i dha dha e gjëluha, se allahu kur t'i vjen kohë e nisanit me donë shpirtin mod Zotit nuk eshtyn atë kohë, vë allahu kabirun bima ta medun, allahu është dhjetar, insani herë së nëjësës e shkatëpunon. Vlazen me këtë ajetë, nere Zotit dhjelalë në epe ditëse, Me lybë insoni më këtë prapë ndë njënë, o shkatë pjojë një njeri që i sadokën dhe se zeqotit modlit nuk të jepë. Aj njeri lybë më këtë njënë. A tome dhe që ibni abosi, kure ka thonë këtë dojnë, që aj që i nuk e jepë modlit zeqotit edhe sadokën, aj lybë më këtë njënë edhe i herë për një atë dhe me mujtë me shkuje një këtë nukëleve punu, ka i kanë thonë, mujo, Ibni Abbas, se kjo është lidhën e ata që jënë pa imonë. Si ha të imonë, Ibni Abbas i ka thonë, onë e e kënaj Kuranin, që ka thonë Zotë dhër zelën, e ka fillu, e ka kënu që të vëndë, i këmi marës dhe këna u këmin, ka bërën jetë i a dhe këmë lef, që Zotë i ka thonë, qaj i nësa në që nuk e jemë, zë qatëm dhe sadokën, edhe nga poshtë në hadisë është dhe që ka posë të drejtë dhe, dhe së shqunë qave, qatë a i nësa në lypin të kërërë, dhonë ah me kun me naleo zotë i mukyë dhe herpë njëtë, edhe me ronë, zë qatëm dhe sadokët dhe me kunume, ato që nga ka urmu Allah i gjemële që le halihume, që le shakën. Vazën sotë në gjumën e sotë shumë, e në ditën e sotë shumë të të bujnë a basë pak e shumë lidhje me zëqatë edhe me sada mësjo është ditë që maje me emromja edhe e kemi në, me emromja në mujtë Ramazanit e kemi para, para neshë edhe në natën e lejtë i kadrit me shliman të mirë ata që kanë pasurin kuah matë mirë për me gëmë zëqatë dhe sada kuah nuk të gjojnë se gjëna buata për hyrmet Ramazanit një ibadet që të buhet në ketë mujë, një ibadet që të buhet natë në lejën i katërit, jenë Zotit mirat të dine sa atë njëzhe që ka nërnuë të dhëllët e katër jetë që s'ka posë natë lejën i katërit. E këto të mira për me imri, dhe që aje që s'ka menë, se nuk i djerë me ka duhet për jashta mujë të Ramazanit, edhe i borë Zotit i valet me të qita seme, cka ka qitë allohet për i tina të gjelojnë. Ze qatë në lazën Zotit i gjelojnë e ka bëhë fazë. To edhe me hadisht për i ka beri, kër e ka qunë me azit i gjeveri në njemen, i ka thonë me azit rdi Allahu an hun, Udhuhum ila shahadet jendea ilahe illa jen, Allah dhe jeni Rasullullu Allahe Shkoha me azef tjere fja ta njërsa në njëmen Dhe të mbojni shpot, dhe të mbojni shpot Aplohin dhe të mbëllar që është një, që të rësto të Dhe dhe të mbërënojnë mu që umë i rësullu i zdojnë Thein e tha uke një dhalike Ku ofse të nëngojnë ata ty dhe bjojnë imon Fë alim hëmë në Allah i fërëzë aleyhim hamse salavatin që i këllë i jomin dhe lejletin. Mësoj atë që zoti i ka buë farzë tëzhak namazë në nisër të këtër sahaj. Fë alim hëmë e talë, kuëfëse edha të të ngujnë edhe namazin e bërënë ujnë. Fë alim hëmë sëjtë i atë që imë në Allah i fërëzë aleyhim sërë të këtërën. Zotë i jo ka buo farzat ty në sadakem zëqatin, tu habuo min agniajim që merët për e zëqinëve dhe të vërëtu alaftara e hem e juhefet fakirve. Hadish më të fëtunë alej që pegamerja në iselatu në selapre ka buo këtë hadish. Hëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëhëh <të> Lidhën e këto është lazen, qërër e përveqin sidikë është ka ka bua lidhën e kësi zëqatë. Në kënuër përshkër shumë legër dhe për përpërdu me këtë butat guhen në shkurtë. E përveqin sidikë mështë i ka tek me gëmjeri, se të zohës a dhe mështu në ahiret. Ehli e mame është një veni, qujtën, i ka ndonë dërshkruër edhe nuk i ka ndonë zëqatë e organizoj hajëmër e përkësi si t'i ku ushtrin me shkume lihtume ta. Hazët i mjeri kundërshtoj. Fa ja jo Bekir, ja jo Halife. Fa qysh po më nëshme organizu ushtrin me lihtume kundra muslimonve që pe i gambejër e i salatu me selam ka tonë me nkane, la ilah e hilatah, asa me nefse hu, ve male hu, ve dhe me hu, Ai tis bello you know aid la Muhammadur Rasulullah ai e pston mallin ve, ve, ve, ve, si e vet shpirtin e vet trupin e vet çakun e vet dhe veton zbot e jetë çata e bube çe sidniku du edhe poshetitë të qidhnushm edhe thot wallahi le u mene uni i qalan Kërën e kjo e dhu Resulë Allah, e sëtë edhe Resulë, i Resulë Allah, e sëtë edhe Resulë, Lekatë e të hëmë, dhe ne këtë e të me më ferërë ka bejës dhe qatim e salatë, ka të më pasha adohin, një kanë nukë qibit dhe ndirja me do, sa mori ndirës, që jë kanë mund të i ga bejë nuk ma jepën, mund të i në cilu, edhe që ata në shkë mund që i e buen kërë këna mozime dhe qatim, e jepin madhënësi në amazit, se se qatit, pa i mytë nuk e du. Edhe atëherë këtë dhazetër i mjeri, qatëherë e po është që i gjukacilë, zemre nuk e nukë që i sidikut, edhe është në hakë se zemre nukë që i sidikut, veç okun e prenu. Edhe e ka organizu e ushtrin, edhe është ku e i ka mytë, fej e ty në është një mësejnë e ty që i zabi, punafiku i pe i ka mejtë, maj modhë jo mytë në atë du e au kamor zeqatit më zërë. Në këto pëdozën mjërët veshë, që zeqatit nuk është peshk pe i gundetit insonit vëtë në donështë. Ko zeqatit o është parësë, edhe zeqatit o është hak i fukarasë, e në madhin e zënqinit. Dhe fi e në vanihim hakkun ma lumën lisaj i vel mahrumë. E në madhin e zënqinit kanë hapë po karatë në vjesën e caktunën. Dume thonë, nuk është me thonë, letepaj sa dëmë, po dume thonë, ja umerë shtetë i me koni islam, ja umerë me zëllë, sikur që i e një përgjëri si di, ku i ka shtinë në shpatë dhe ja u ka parë zë qafin. Qato që është faqë me thonë këta. E që përse e nërë vetë zë qafin, për më shmeleu në shpirtë tyhne, edhe për mësënjallë, mësënjallë, mësënjallë, mës për ullë fukaroja nda i zemxinit, ko i shvetit vetë një albohë atë zëqatë fukaroja. Kjo është qivrimi që i shvetit e ka bëhë farë, e ka bëhë tukë gjithë, gjithë njëherë të njëherë <të> zëqatim edhe sadotim e fesit që njëherë. Vloxen, si shkurtimishtu i bji qështu, zëqatë i, zë i oshë farë, Zeqoti është farës për shumë pjezve, është zeqoti farës në dukatë paspori, është në serrum, edhe është në pasoni të cira. Në dukatë, kush që i interesanë, mësa ne i në rihë, në të urmën dhe dhe dhe dhe. Unë pju tregoj pak e shumë shkurë të mishë ka dukatë tonë, zeqoti edhe që parë përër të jështë, e tonë i majë qëmsishtë, së është e mëjtë në ndeshë një dhe unë gjith I duko të të është 20 miskat. Ata miskat jonë, gjdo miskat i ko në një fjojë tjetër, 100 kuokra el, i ko miskojnë. Se gjdo miskat i ko në 20 kira. E qashtu e puhësofë atëherë E ni qënë kukra e, non, e me kore, një mis kore. Një zetve në karëqin, në me thonë një minë kukra. Elmi kisht një në në nënë, edhe qaj shtukat me posë, më botët me të rezi, e kike farën me doze treqerek, që. Posën dozen dëmdhet vira tëreqere. Dëmdhet vira tëreqere, pare që jënë, dhe shtypë në madrum që jënë, duhet me doze që, të si të kalëm përmi. Aptabile që përgambirja lëhi sëllatë vësëllatë në këto jo ka përë farsë edhe grave që je kanë në fytë ose ndurë unorë, asë halhode dukatit që je ka përcen no të rëmëtlitë që e dhe aky nuk atonë e për të qatë e për të qatë e për të qatë e për të qatë e për të qatë e për të qatë Mez heptë anëtive, që dhe ka përcen të rëmëtlitë që e dhe grave që i kanë tërë që i që i që i që Ato ka kërë në zeqatit. Në zeqatit edukatit është që kërë. Në zeqatit i sërë mes është 200 dërhenë. 200 dërhenë. Po tash nga që kreti që punojna me ato sërë me dërhenë dhe kërë, edhe në një skarë në punojna, që ashtu që nga po të dukët tashë me kërë e në povërë. Një njeri që ka sërërë, ose kohë malë të blumë që i rrë të shkja përë e dinarë, 300.000 dinarë përë që i kohë janë kemë të muatit, duhet në buhe sotë dhe me dhonë më. O, kunë e zë qotë. 30.000 bërë, ka nëshkë i 300.000 dinarë, nëshkë matë jeshtë 30.000 bërë. E sotë ashtë duhet me dhonë më. E sotë ashtë duhet me dhonë më malë zë qotë, e në serrëm, e në porë, e sotë duhet me dhonë. Duhet me dhonë më lozen 2.200. Na shruj 14 njëmë, 14 bëmë ka një bëmë, Na shruj 14 dinarë një dinarë, Na shruj 100 dy e gjyfë. Ajo është kretinë. Se dy 14 dhe që jënë të dhe, në gjyfë e një 14 dhe që është 20, sdoqë që i ka dy e gjyfë, një që të bëmë ka të të bëmë ka gjyfë. Një mi bëmë ka 250 bëmë ka, pa së është kjo e dhe, së është tullës dhe që ati është kretin i lejë, Dhe shku ku për atë njësantë që në ardhruhen dhe shku për asotit me haqë u karotë edhe me haqë zotit, gjelë dhe gjelarë, në bukë gjelë në salë. Hej lopëve, hej kuatëve, për kuatë s'kijen i ta. Koli i ka dollë njështja të një që kanë posë në hëndo qëmi, që koli i ka posë në qizë dërhemu, po, hësot qësësit i koli, në qizë dërhemu, koli e tukë me i bongë, s'kijen i ta. Lëkt, 30 që o pa lëkt me i pos eket një mështjerë më të muë të je për të tjere 14 lëkt me i pos eket një mështjerë dy jeqare Dhe në i pos e 14 eket një E 1,2,1 eket 1,2,1 eket 2,2 eket Ta në i sdo që ka një 1.000 më posë dhe qupa dhe 1.000 më posë dhe qupa e ndërë zë qapë Qitua e ndazën zë qapë A në barën ma tje e për një më këta barëve Parët i boni e sopë Zdo 300.000 më bëmëka Në të më të 30.000 më bëmëka që i ti e se qapë A jemi sopë i një ki E kur tush me dhëmë Në zdo një milë Asi Në zdo Vëtë një, një, një bëmëka Nimi bon i bonka i këtije, 250 zonë. Bonhe Zotë është ka sorbine dhe ebë zeqatin ati modë. Qishtu është zeqatin që Zotë i dyrt gjelar dheve ne ka po pasë. Porve zeqatin ne ka po edhe vazhjit pejambie i sada ka i këtri. Edhe Zotë i me Kuran, me deliri i zani, ka thonë ka te frehamen të zekjave dhe kërësh marafi hi, fesalja të zekjave. Ka thonë për mërët një Abdul Azizi a i eb, kaj, <coughs> kaj, kjibri, e për pabir, që jepë Sadakaj Petri. Sadakaj Petri plasën e petë për krejt për bëbidin që e kiti që e dojnë një ty për apa që i ti e njërsunimin tërë që imanti edhe për vetë. Gruje e për vetë, djodje e për vetë imani i viti. For në mështë që kemë të bja të rdojnë dhe në vitënë, Na e e e e dhe për grue, e dhe për geni, shola zotin e ton kaput edhe i shpa zhvime kaput e në e përshin. Që përsa dhe ka i fitri, qita që e kohë dhenin, me që së qohët bashkë, sa dhe ka i fitri është bacik, tërmi njushtimoni edhe njushtimone, këto të potë me dhonë njushtimoni, kora se kohënë vajromit, ditë e vajromit. Bacik është me dhonë, e kërësa dhe ka ty fitri. Po, neve që shto si bohë për më shqimon po nga vret ka pak se nga ha që dorë gjoja që pelujna qmimin e sada ka i pitrit e kemi në ruhe qmimin pe i grunit dhe i apri e kemi e grunin krejt e kemi qitën pare dhe po bojna gjoja që sikur me bojna një spekulim për këto lasë dhe një istu pe kjune fjallëve mis në vesvesin e drejqit ala i imaj e shte hik se nga ha që dorë në kofës i uve Me këto përjurënojnë, këtë uve që përjurënojnë, kër shkujnë anë ahre, e ishe që të tonat të, të tua, vatëtojnë me mujtë, ti përqafevi e nuk kapë që këmështie dhe emisjini të idhë duqitë. E në dhullumë ju për ty që tijet ose petë e pe këmdo ma shumë, që nuk përjekën dhe tesh vladën, Nuk pe hu, po pe e kërë allohin gjetë dhe gjelalu, hu për gjetë dhe qanuhu Një, një për si e një dinarë që e kërë i e hasëm, e përgënë të dhëtë u E kurdisht për rastuakit i qefë me po mështu si. E na të i po, se e në qysh përshkuajnë fërdit ju rrit Këtorë nuk e këtë i buona, sara i jere e ka bu Por të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E te 20.000 dinarë kushtën me donë të më tonë ma teter. 3.000, 8.000, 15.000, 20.000... Qështë e ko i dorën, qështë e ko zemën, qështë e ko shpirtin e dhe <laughs> hejt, është të dëshirë tina, se vjetën e ti shumë nuk me ka ndonë durë, ka një një bun ka përnë dhe pusë. Ka në shimon shumë tu, pe shki që matë i temë zoti më si. Musi, tukur, e i fa guft me gjellet dit ma shrerit që i ka ndon ka 10.000 dinar për në pos. Edhe kan pos ka 20.000 kër ka ndon se qos ka pos. A asa da ka i fitrin e ka ndon 20.000 kërën bon, ka pa 20.000 pos. Fja nuk mundet me adho kërkush veç ka ja ka dho zot i gjellet gjellet u që vëzjel shonu. Këtu që të eshte me thon, mështë e buajnë atë madhe ose me funë me hin gjuna, Po të klasëm ato si i edhe ta vol, edhe. Nuk klasum, nuk që është rastikësua të një gjithëshonu edhe Peygamberi sallallahu ta'la aleyhi për sellefëm. Po me dhonë ku me dhonë? Nuk të klasëm nuk kurqë ku me dhonë? Na kemi fuën vjetët e parë vjetët që sovjetë, thashkëdrejëja është njurën, njur, është njësët, isha Allah, Allah i nga bëhë nësipë, ju me dhe cithë njeve paske këtë urtona maruhë të një këdrejtë një shalas të e mërësot i shpirtin asht juve, asht neve, të rëfëllë buarin me dreseve me hitë të me thonë, Bismillahi vahmonë në vahitë. E vallahi vënë matëmira i qizmi kuku për tëse t'ilë dhe t'hiti që kukërën e me me lërëve nuk e ka. Nuk po thonë na mejlonë kukarat me, me deku, po kukarat për që në lëhamullin a përshepo t'a zlatorën përqjesën përri të sada kajnati dhe du. Edhe kujnë i mënë edhe hynë Nuk është dhe të thonë në si cilëshme së me sada ka i fitra muatë fukarajatë. Në e kemë dhe sada ka i napinën, që që të u e përmë atyëne, bo në ka e re në blazën se kur ma fashën ke ke një blazën i një muë kësa e feje e se që kini qëtashë. Gjihad, fi, se, mi, një lakë, qëtashë e ke një blazën kuhen me një muë kësa e feje, me një fjojë tjetër me më një muë. Jo muë, se une jë më blokë, jë më f Kome i njimu që t'i venit të ngonë rrapep t'i kush me thonë Kallë Allahu ve kallë Resulullah I që ka shasë zotin faqa ta Së mundë e kush me thonë që t'u me thonë kallë Allahu ve kallë Resulullah Inna Allahe la jakbidh u dhine kaptatën Zotin këtë felu ke merë për i ty njënës për kërush dhe me hikë Kome jakbidh u dhine për i kaptin ulemant Po këtë për morat me hjek dinë fejnit, po vëpëdhin e hjek ulemanë. Ska ulemanë, jesinën tërë dhe jesinën të laletë, zdimë këhmeja majë. Kjo kërë vlasën, pa ulemanë, nuk mohet rumez në të kaderëve, jarëve të aleminë, atë heretuhet njume konë, asë i blazni, asë i babadarë dhe djemë, që i të ngoni, shka për në të retë sotë, edhe të i gamberi, edhe shka për në frasën ulemanën. Eta shpanena nuk kërë. Nuk ka shkolë lidhet me këtë nuk duket se voll po është ratë qinin strata ka pak biçurtë ai fortësi priuron ai fort vez mos masin kusur Allah i më i zëra ti u nënëllë mund të din që, që e kam për të mirën e Zotit dhe për të mirën e juj se të mos keni të synën e botë po për të mirë pse më thon ku është Zoti i raziqjet e xelan huma të dëshonu t'i thajë namë shkolën xhat baimi don për çullat turma Se për la mërë alëhi sëllatu për sëllam ka të në bladëm. Mamin kërmin e hadin illa se ju kellimu u rabbu hu. Nuk ka të një pe juve, që s'ka me dalë para huzurit zotit edhe direk zotit mi e fulë me dalë. Lej se bejnë e huve bejnë e hu tërgjumanu. S'ka tërgjumanë për mjetë zotit edhe dhe mjetë nësani. Zotit me mund ka me fulë direk. Edhe dhe juve kanë, jo kanë, jo ka me full direk sotit e me të vjetë tërse mejse, fa post nërë mjetë së kërkanë ti ki me morve sotit qapot vjetë edhe ti ki mi përgje sotit të më gjelejnë Te jenë zhuru ejme në minhu Atëherë në të kua kur delë para uzurit sotit i nësani Edhe të letë direk me sotit fa post nërë mjetë Këshyre në gjatë Pheloi jero ille më akadjene, nuk sheshet të rserëmve që ka ka dhonë për zotë, në nëse që ka përnu për zotë. Në jenë zuru, eshke, eshke me minhu, këqyrëm që muojtë, Pheloi jero ille më akadjene, nuk sheshet të rserëmve që ka dhonë për zotë, nëse që ka që në për kora për zotë. Për jenduru fejnë e jedeji, këqyrë para vjetë, para syshë, Pheloi jero ille në nëre, përkohë e vetë hi, hi, dhe që të shë zjermin e gjëhnemit kërëshi këtyrës vetë. Fëtë të kunënare me lehu, më shëkën i tëmërë tim. E i me këtë janë ka thonë mëronu për i zjermin gjëhnemit, me sada mëzboqin për dhe në gjëshur me për dhe në mëzhehetni. Mëzhelele, mëzboqin për mëruaj për i zjermin gjëhnemit, mëzboqin që këdo shumë, Një qysh urme në një pjesë urmes e për Zotin Gjellegjellalu, u për Gjellegjellalu. Ta me ka tretë pregambjeri që i përmehoru e këtyren e insani të i zjerbi Gjellemit, kush është të vetë, maskës uatë në është të vetë, dhonë një për Zotin Gjellegjellalu, u për Gjellegjellalu. Ajë që jetë për Allahin, Allahin e dohë ka si bjarë apër al alemin, sa hëtë dakik me dhonë për Zotin Gjellegjellalu, u për Gjellegjellalu. Qetën hadis për Gameri a.s.s. ka thonë La përza nuk ka dëmoha abdhin Jo mërkijamët i hata ju se luan e rdhejn Nuk mundet me lukomen ditë Gameri t'inzani Zotër për e vetë për 4 senë Anë nëmëri i i fime e pënavë e vetë për ymer, sotë nëmëdonë, ymer 6 djetë ku e hargjove këtu, ose është 80 djetë ose 50 djetë që t'ymer që t'ymer është, kjo të nëllën t'insanit. Atër dhe e zotit e hargjove një badet, e hargjove zotin arru ojtën kundrështë të zotit, ma senërë që së dhërë nështë më nxemër dhe kujtën. Atër shka më i përgjegjë zotit, mjeri e mjeri që atë ymer e ka t'ymer e ka t'ymer kundrë a zotit. Dhe hamë të mi hi fi me fjale. Ere ata që kanë një trot dhije, nëse da më më dhe shokve në mi, do të nga dhjerë sotë që a dhije që të dhja shka punuove me to. A mojtë dhije, dhije për me thotë i kushkot, a mojtë dhije për me punu me to dhe me fitu, apo mojtë dhije për me fitu dy njën me to. Që kër dhije të ti që ke shka punuove me to? Nuk nabjën mirë as tjeve që kemë kër dhije, Në kua përse nuk e hargju e nuk e dhije ku ka thumë Allohi Gjelë Gjelari, huve Gjelë Stanu. Dhe anë më alihimi nejnë e iktë, se dhe huve pime e në të kahu. Edhe fërdi e të përmallë, fej kuhit e ke fitu edhe kuh e ke hargju. Vëllohi në lozëm një shqimanë, ku të vjetë ilë vëzohëti për këtë vasoni i kahe ke fitu e kuh e ke hargju. Ma të në me lëvohë që e ke hargjua në në zotë, që në talunë krejt njënë, për ku që gjithë njënë, e njën, ja? runa zotë me pokëve, e ke hargjua me pokët që e ke qumë ma të të njëve që së duhet, ma që që për shkonë për të të madhë në njënë, ma së arameve, ma së trakise, ma së rullivehjtë, ma së avokatit, ma së të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A të me çub zorit e me modave. Shumë zor vllazën musliman. Se në çdo tretë kafi e kushton drejti gazit shumë me zor munës mbi kundërshtun shejtanin talaj majë tij. Këbi po shpesher që ti çojë edhe thas erdhën. Filloni roç Jesus si unë ders një herë sa kur të gabon një njeri në jetë me dhonë sa do për të ishte çot 40 shejtan i kopën për duar dhe nuk e lën me dhonë. Se kanë çesh me anën, apo i duam lup se për, kur kohë do, do tukaròs, i, qohën, katrë, të shkruaj jetë se kush duhet të labon. Po s'e tash ju thot pse po i ngoni hotelat, ku po diën rrosin atë ledhon. Hiç u thynë ata kanë përvetë, ata kanë interesin e vet. Kto jemi me sile brese pas Zotit mbi xelat. A teraz, ju nuk e thot po e dyben e du bashkushtim me mod do të vjetë vjaoj, rrosja e tij çopën 40 shejtanë që u e të shko në në në në në në të përpësimit, po dërmijatëm, ati në ku ka rostë, gjalënja nga të dafët në shku, po alimi e bojë, e goqë i të në, e reja plejën në meni që përshka du. Po kur shko e të ushi të rubja të në, dhe ku peqo? Tha përgë, huqë atë familjeri që jam në në së dojë, në të minë akratë dhe të shëjton me jautë të qopët. Tha mërë budo, Të një dharët, të një e një vdogu njihen prit vetë, si ajo mbi në krye të asaj. Këto thua beçanë do tash ko e një nën gjarri kur i huajave deroi e dheja fjala pep. Po je vjen një drejtë kozat në koshalet me ful. Sa hoja vjen hën. Sa katër të şeytonëve mia u kryqohën i shkalloj, komo me donë në atë në shtegja të gjafr kur shih. Llozhën çakaçi i insan cion insan sura insan er yon kondrazonos pou ka foso di a de 29 si puteo du bi rabinoz mele kinos idah nosi min sher di vos fasil sel sel hanan el li di vous ki soufis dou li nas abain santi pou eleze de zebra tim san men el tim nete non Hampej e cinojve janë ta shëjton, edhe për jenë nësandë e janë ta shëjton. Vëllohen, qaj nësandë që i këndër shtënë një dhe zotin, ajo shëjtoni majë i kësët e cinojët e cindinjët, që dhe të dhe të përfora, edhe të dhe të dhe të dhe mundër të shëmë. E shëjtoni këtë një dhe me shvijë, se në shënë nuk e shëtë në zonë. Lëzën rëmën për kjënë sërën, në risohën Gërë në gjithë më hi pime e blëhëm, edhe të të përnave e të zotë i trupin tonë ku e plakë. A të dha shnjetë ku, apo të sy e dore, hun e goje, e buze, përme, e dure, krejtë ku, edhe e shnjetën e mirë ku, ku e qërëndisit që të trupë tonë. E qërëndisit e shtë të nga ma së dy njënës, e qërëndisit e në në herën i vadet zotë i të të të të të të të të të të të t Nuk nate në thomen me lukë e në ditë këa metit për para vetë për këzene e ndashin mësullin kriku kërdojnë para huzurit Zotit në një nësatë që një një një që ka katho Zotit edhe që ka katho për i gambej se në blokë të alë e të nëmi, të full, një, thonë, një një bon, një një një një një një një një një një një një një e të shmëmë e të shmëmë e të shmëmë e të shmëmë e të sh Hasan e një Bastia ka shku me bo zjaret një njëri në zmujen e tima. O smuni njëri, e në e ka pos edhe një ehtën. E përshku me bo zjaret ato Basra. Basra një zmuni. Ta ka nërgjuh të dhjëtë në Bastra. Bastra është të qistetë në skejtë, të dhjëna i ropë. Kërshku me bo zjaret për sheket të zmu të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të qëtë një herë syt i manë një një rafë të natë, qëtë qëtë qëtë gjërë. A të me kishë pos një sanak, edhe kishë pos në topë pasuritë. E u kytë ashtë pismu të pithët asa në në basurisë. Jo, basurit, laga për ka posë. Ma të kullu, fi i mjeti, epin fi i ha dhe sa nukë, Shka ta mërmenja ty që i koron një qëshin mi të rëhemë që atë sa në këpore? Për i kaldon të ashtë gjithë shumë të që i kodon me djekë, ah sa në përbës nishtë. Lë lu e dimin ha se kjatën, asë kur se qatë në se këpër. Dhe lë e sëtë min ha rahmën, asë kur më atë pasunisë që në shku e me bozja rëtë, një që e kam pas në shku me bozja rëtë ose me mojë. Kallë Hasan kye, Basriya, fitot, umke, njera për teshne, ah, ho, u Basrija, r.a. Allah, ki, thotë, tek më letë ke umëke, njëra në u në që të paska bojët për sëroni. Dhe në në tëshme, aha, po përkër kemë po të u në i mire. U këtë të ashtë këshmojë të i përzihë, këtët. Lirevë ati zëmanë, e ku në vëtë u në të sti e qëshë në rësu, ati qëfarë kërë në në në në zërë. Veqë për së së një sultanë, ose hështë me e të nështë përnë shonë në i zullonë të tijet e me këtu më mëmrujë ose e të nuk jatë dhe të ashtire ose përnë a të laplak familje madhe e me posë i me, me shkabimojt atë familje në atë moment që ishë orë me tegë edhe i u aksu e të eke për hasanën bastisht dhe i ke për qita i këmrujë në qëshinë mi dërhëm në sanat a i nuk gënoj me nëherë dhe ashtirë Edhe shkoj në hret, asë u kiriti mollë i përzemon, asë për sulton, asë për, për rëmë. Po i lakë kërë që ashtu që shqipatë. E shkoj hasat në në basëria për morë i tina. E për e shqinë në rëmë, u kytë ashtë hasat në në basëria për po ju fletë vodhën edhe po i fletë aty në mirasëve ti. Po i dhatun zuru i loha dhe në miskinë e dozëm të të pëshurë me këtë fakirë, këtë miskijë, qësëko gjëbë i shpirë, dhullë për i mjënësë, të sudakë për aposë të gjëmërjetitë. E to është e këtonë mu, i ka është e këtoni të të hatë të rehu, e e ka frikuhë e këto në onën e kuhës, në onën e së tonit, edhe në onën e familjes. E duke kalonë, me loën ashtë tërhëmë ze coëtë vej modit që i kalon një cilën midërën. E këqyrën e qysh, kujla krejtë duën edhe ditë e shkojnë. Pa ashtë nëse më vjetën i hitës, s'loën. U këjton e lirazim e këjton. E lirazim. S'po përmë bëjtë me kënjë. Mosu pa në ju, si kur shokë të ju, si kur shokë të ju. Ju ka orë që që që mëllë, të ju ishë Allah është nëllatë. Gojve për të s'keni posë, bujtë e mazdina s'keni posë. Nuk këni jetë në përdollë të jetë të ju për toko, hajë ka jetë, hajë që dheci. E ka bërë në ashtë, e ka bërë këmë, që ka i haronit, të ju orë vjenë nëllatë. E ka njërë haku në Zotë, haku në Kukarazë, i ka jetë në metotër i ka fitue shkretinët që s'ka posë kënë shpija në përzalëja. Kur ju për këtë malë nuk e keni njërë s'gollin, kërë dine që inë në jërë për këjame të jërë muhasrinë, Dine që dite e këmjetit është dite e pishmonit Vejnë në min azan i lëhusrani, pishmoni, maj madhën dite e këmjetit është Entëra malu kërë i zani gajrek, në po madhin tonë, entë të rezinë që të të kujnë anë Runa zë tjarë apële alemin Ma këtë që në ty njotë kërë i nësani nuk të Se me po modin i doa që të përkuj, e ajma atë malë tonë në po se vetë në shku në gjeletë, e tri mu po se vetë në shku në gjeletë. Qifti që di, që e ka majtë malin pëshirë, se ka dhonë hokën e tina, qajma allë tonë njesterë, ditë të ametit e gjumë në këllë në zjanë gjëhnerë. Mirazit e di që e ka mor atë malë pa farë të ametit, Kua fështë e shpenzojnë këta të zothi e jetën së qëshatin e në sadokën Molli i qatina që jo me të mira është e këta Këta e qesin atë malë në të rezinë ditë kemetit me ato shkojnë gjenet E kuj qetëri me atë malë vetën shkojnë në gjenem Marim Majmar ka thonë Hasanët Vasrija shko Se molli ytë mu po atë të atësinë të rezinë që tërkujnë Arona Zot të Kandereve ja dhe përri Edhe nga vlozë Qitë madhë që përdojmë tu, mëse Hargjovë shumë ka të zotëi, në e sërmallë i unë është në dorë të ty në mirazive, e mirazit në është taj shalla e punojnë e qojnë në vend të hajnë. Po, tash, unë përdojmë që në ndrysh, në jo se si asajnë në pas nila, u përdojmë që mirazit ata e qojnë edhe ma kësëse që i qojnë na, e kush për neve ty dhe një raft menë që jemi konë gjallë, Aspër ki bjerë merëk ujnë, me thonë më kalonë vabaj, me thota këni kul vabaj, asdë e japën i dinarën e potereve. Për Mosmira pishmanë si kur qika, dhonë kjo e thonë të bastia, duhet insani sa t'jemi nëpunjat me i qepsyt, pasunin e vetë me dhonë për Zotin qëllë qëllëaruhu, qëllërshanuhu. Allahë, Yarabë el Alemi, Gjum Levimë me fi Muhammed e të leje, Zdo senë që e bojnë apër zotin, zotin ka përsa <të> e bojnë tjarë apër mërënë. Ebë në vlasë një zekësatë, ebë në vlasë një madhën, një mëni kësaj feje, vlasë ndashëm i udarë zotin që me gjelënë hu, me gjelënë shanë hu, njën të nalën, virë rëhatatën, fikumim ma të hikunë, së munim në kontë mirë, përpajdhon atë senët që i dunë, me gjelënë hu, me gjelënë shanë hu, Baranejo është natë a lejle i kadrit, Inshallah dhile në kremi natën e lejle i kadrit, Pejzantit e këtje, Në qipët gjadnija në shqipënve sin sada ka i vitër, Sin ze qatë, Sin nima për drejesës, Sin nima që po ju lutëm gjithë dhe për ti të polukëm edhe të rëvlema, Allah i arra për Allahi, alemin, Veni ninaria ti që jefë Jakob nimi janë dino, Se Allah i ka obod, Për Allah i nëzor nuk është, A njerë ai që stu të e rësë, të të medon, lukonis, e imonin, e zotin, gjelari, të përkër a lakëmë e rrru duarën se të të të medonë sëtë lukani e sëta A të rraje e kua imanin e liktë e zotin qëllët e gjelërën uve qëllët e shatë E bojmë edhe në këtë i bedistikëfarë e në të mëramë në gjumonë mujt Ramazanit që vlasën shkoj Ramazanit që vlasën Ramazan mu gjumos kemi që vlasën na shkoj edhe lybri shkoj Ramazanit por në shkoj ed yllën ta ne ka pëtëjnë, fa ka dhëma kërë i mërë mënë me fritë që në Ramazanën nuk kërë, që asë nuk në prishë Ramazani, asë nuk në mëdojë Ramazani, dhe shtë të në jemi mësë në është të që i ebrikon, dhe shkë njeri ajtë që s'ka besim, njeri ajtë që s'i besan Allahit në Muzelanë, që s'ka për mëshkullë. Esta u fërë Allah, esta u fërë Allah, esta u fërë Allah, el, el ad ايه هو يلي قاموا ودوغو ليه الناس اللي ذوبت بقى